Se pare că este nevoie de acest tip de emisiune. Noi blumim, râdem, dar totuși subteritățile filozofice din presupuse noastre poante nu sunt pricepute, așa va trebui să spunem ceva mai direct. Și, prin mare am poposit la Mănăstirea Plopiș. Da, popo, da, da. Unde vom discuta fățiși. Pe față, adică? Dar, nu glumim! Permiteți, vă rog, părinte, imediat vă voi da cuvântul. Bineînțeles cuvântul care a fost de la început, dar totuși trebuie să vi-l dau eu de data aceasta. Totuși multă lume mai ales astăzi. A intrat în prăstia ei, clasică, dimineața servici, seara acasă, televizor. Nimeni nu se mai întreabă De ce? Cum vă desfulcați aici, domnule părinte? Mai tăi vreau să vă prezentați și apoi să spuneți cum vă desfulcați aici, în creierii munților, la mănăstirea Plopiș, fără servici și fără televizor, trăind după pofta inimii, da. în comuniune cu ce simțiți dumneavoastră? Dragul meu, dragul meu! Apoi cum să-ți spunem noi, ăsta oameni de munte, privește doar în jurul nostru, când te uiți la asemenea plopăștie din jur a mai stai a te gândi că unde-i televizorul, unde-i motorul, unde-i tractorul, doamne iale! Este senzațională viața de aici. Fără griji, fără femei, Sigur, este decizia noastră, a fost riscul inițial. Alegerea inițială nu înseamnă că totuia e bătut în cuie. ne putem să dăm stingerea toți și gata, bă! Hai să o tundem! Și, pur și simplu, părăsim mănăstirea, mergem fiecare în lume, viața de nouă mazi, cântăm, păstrăzi, cântece bisericești, iane, doamne, iane! Și cred că vom avea succes. Grupul nostru vocal este desăvârșit... Aveți de gând să faceți așa ceva? Înseamnă că totuși traiul aici nu, nu vă satisface. Parcă rămâne ceva neatins. Totuși foamea pentru Isus și Dumnezeu și Arhanghelii care ne dau turcoale, dintr-o dată a... a pălit așa, cum să vă spunem, să stai să curezi la cartofi, să plantezi, să-ți faci murături pentru zeci de ierni care vin și trec și... Și să fie vara afară și noi să mergem în sutanele aistea. Dar păi nu-i bătai, de joc, mai. Și atunci, ce, totuși, ce vă ține aici, pe lângă foamea de Isus, Că vă rămâneți flămâți după câte văd eu. Mai ales că sunteți toți de un singur fel. Ah. Și în orice fel. Care, măi, care mai perversi în sinea lui și tocmai asta este. Ne curățăm perversiunile rămânând puri până lumina lui Dumnezeu. Amin. Dar tare mi că tu ești diavolul curat. Dă vi să mă ispitești cu astea de meniri. Dar ce se întâmplă aici? Dă, Doamne! Arată lumina chiar în clipa aceasta, fă să piară cel mai rău dintre noi. Dar ce se aude? Chiar corul de fete de la mănăstirea vecină? Hai, baieţi, baieţi, băieţi, haideţi, baieţi! Cadeam că te-ar fetele au pierit. Ca fiind cele mai rare dintre noi, ferească sfânturi. Doamne fereste, pe cum am rezistat, cum am rezistat pe, imediat peste deal, să vedece rezonanţă. Fetele acestea sunt senzaţionale, dar le-am învăţaţi să cânt, să cânte numai pe la spate. Pe? La spate, pe la spate. No, nu profanăm numele Domnului. Dar trebuie să ținem cont că totul a început pe la spate. Apropo de începuturi, ne puteți ilumina puțin cu privire la geneză? Parcă nu prea are sens ce se spune acolo. A început a fost cuvântul, Dumnezeu a făcut lumea într-o zi, al când nici nu era zi, măcar. Cum de puteți crede așa ceva? Sau poate că noi nu reușim să destrușim tainele ascunse în aceste cuvinte? Ce semnifică oare? De ce credeți că tot ce există pe acest, pe acest, tot ce există numai pe acest, are contrapartea negativă. Există cuvinte neînțeles, cuvinte neînțelese. Există sus, există jos. Totuși, n-a început nici cu sus, nici cu jos. A început cu sus, jos. Nu poți cuprinde cu mintea toată. Dar ceea ce rămâne să fac este că imaginează-te că n-ai imaginații. Cam asta e ideea. Așa a început lumea. Așa a început lumea. Fără explicații. Totul se va termina. Uite, așa. Uite, așa. Sha la, -la, -la. Sha -la, -la in the morning. Sha la, -la, -la. Sha-la-la -la in, in the, the morning, morning. Sha-la-la-la-la -la -la -la.